Нехай твоє сумління спить, як я. Твоя – С. Листопад 2000 року. «Я здурію, це неможливо!» – кричала у слухавку Ілона Павлівна, нервово витираючи вологе волосся великим махровим рушником. У просторі п'ятикімнатній квартирі панував безлад. Кілька упаковок із новими колготками лежали в із парфумами, на клітці з папугою Теліпалася рожева комбінація Сама господиня була у повному розпачі На тому кінці дроту Щось гаряче говорила подруга, Але Ілона її майже не слухала Він пішов, кричала вона Пішов саме зараз Коли нам треба разом бути на цій клятій презентації Я не можу з'явитися туди сама Зрозумій мене, це принизливо Там усі будуть удвох Так вимагає протокол Ти ж знаєш, у цих американців культ родини Уяви собі тільки я буду, як біла ворона, це неможливо. А не піти я не можу. Сама ж заварила усю цю кашу. Цілий рік працювала на цей проект, моталася по районах та за кордонах, шукала партнерів, умовляла інвесторів. І ось на тобі. Маю бути сама як остання покинута баба. Я цього не витримаю, я здурію. А той твій приятель? запитала подруга. «Михайл? Та ти що? Ти хоч пам'ятаєш, як він виглядає? Завжди брудні черевики, хай Бог милує!» «Зачекайно, я тобі перетелефоную за п'ять хвилин, може щось придумаю», сказала подруга. І Ілона нервово натисла на кнопку радіотелефона. Її вірна подруга Олена завжди вміла знайти вихід зі складних ситуацій. Надія була тільки на неї. Ілона запалила і почала накручувати волосся на бігуді». Затиснувши цигарку в зубах і морщачись від диму, що потрапляв в очі Їй справді сьогодні не таланило Хоч як вона вмовляла чоловіка взяти тайм-аут на цей вечір Він не погодився і пішов, голосно хрюкнувши дверима Свідоцтво про розлучення вони отримали вчора І він не хотів лишатись ані хвилини Ілона вперше пошкодувала, що не мала часу завести коханця вона весь час керувала людьми, заробляла гроші, крутилася як могла і зовсім зігнорувала цей важливий складник життя ділової жінки, необтяжливого, але респектабельного коханця. І тепер у цей найважливіший для неї день змушена шукати першого ліпшого, хто б мав більш-менш презентабельний вигляд для офіційної вечірки у посольстві. До презентації лишалося якихось три години. Ще треба було зробити макіяж – за півгодини мала прийти перукарка, а у шафі висіла нова вечірня сукня. А що далі? Найважливішого не було. З-під блакитного рушника, що лежав на Софі Долину, дзвінок радіотелефону. Ну, видихнула Ілона. Я дещо придумала, повідомила Олена. Але вислухай спокійно, обіцяєш? Звісно, хоча в моєму стані це досить важко. Так от, зараз переді мною газета, експрес-об'ява. Олена демонстративно зашелестіла газетою у слухавку. Читаю. Фірма Ескортсервіс пропонує ескорт послуги заможнім жінкам. Тільки у нас ви зможете замовити справжніх джентльменів для супроводу віком від 20 до 25 років. Порядність та інтелігентність гарантуємо. Без надання секс-послуг звертатися за телефоном. Ідіотка! Вигукнула Ілона. Я тобі що? Повія. Я відома людина. Я себе, зрештою, поважаю. Ти обіцяла слухати спокійно. О, Господи, ну слухаю, зітхнула Ілона. Тут чітко написано Без секс послуг. Ти просто якась несучасна совдепівка, дарма що бізнес леді. До речі, на заході це звичайна річ. Якщо леді незручно з'являтися десь самій, вона замовляє собі інтелігентного красення на кілька годин, от і все. А потім каже йому, Дякую, було дуже приємно з вами познайомитися Платить гроші, і вони розходяться Просто і красиво І все, замислено повторила Ілона Запевняю, це ж цивілізація, сервіс Не більше Треба поміркувати Подзвонити туди розпитати докладніше Я вже дзвонила, радісно доповіла Олена І що? Усе дуже добре, фірма серйозна Вибір великий Година коштує Сто умовних одиниць Скільки годин триватиме твій прийом? Години дві Ну, а ти маєш дешеву і сердито Ти геній З полегшенням зітхнула Ілона